És dijous 27 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, que ens donarà els detalls de la nova publicació al voltant de la figura de l'escriptor palafrugellenc. També comentarem que l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu celebra 40 anys amb diverses activitats aquest cap de setmana i us explicarem que demà, a partir de les 11, farem un programa especial des de Llofriu amb diversos protagonistes. Més de casa nostra per explicar que la platja de Llafranc compta amb una nova línia de mar, aquesta més llarga que la resta, de 95 metres. La informació comarcal passarà per la localització de tres plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes a Sant Sadurní de Leure. Música També conversarem en aquest informatiu amb Sònia Vivoles, directora de l'espai LGTBI de Palafrugell, per comentar els actes de commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI que té lloc demà a Palafrugell. I per últim, escoltarem un fragment de l'entrevista a Pere de Prada, president de l'Associació d'Amics de Vela Llatina, que per aquest cap de setmana organitzen la 27a trobada d'embarcacions tradicionals a Calella de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu d'avui dijous 27 de juny i avui parlarem de la presentació del llibre que tindrà lloc demà divendres a la Fundació Josep Pla el llibre al voltant de l'hora de les decisions cartes 1950-1960 una correspondència entre Josep Pla i l'historiador Jaume Vicenç Vives unes cartes amb les quals, doncs, de les quals parlarem amb l'Anna Aguiló. bon dia Anna Hola, molt bon dia a tothom en aquesta publicació es publiquen aquestes cartes entre l'escriptor Josep Pla i l'historiador Jaume Vicenç Vives, unes cartes que doncs, ens expliquen una miqueta de com era la relació entre aquests dos homes. Sempre que contactem amb tu doncs, veiem que Josep Pla tenia contacte amb, amb tots els il·lustres pràcticament de, de l'època i Jaume Vicenç Vives no podia ser un, una excepció, no? Exactament és això. De fet, ens passem, ens passem el dia o, o diguéssim la nostra feina... Eh... Es tracta bàsicament una mica de contradir aquella, aquella afirmació que va fer algú de Josep Pla, solitari de Llufriu o sigui, com pots anar veient, de solitari no en tenia res sobretot perquè el que anem fent és anar, és anar treballant per, a, per donar a conèixer la, les relacions amb artistes intel·lectuals i, i la gent de, de la seva època amb qui compartia doncs, inquietuds reflexions i, i això i treball intel·lectual, sobretot, no? Amb Jaume Vicenç Vives eh, ens trobem que, eh, que es troben dos grans caràcters, dues persones amb, amb, amb una gran eh, potents, diguéssim, eh, de, de caràcter, d'empenta, de, de, de voluntat de coneixement, d'emprenedors de i que eh, es reconeixen mútuament una a l'altre com dues autoritats no? en cadascun el seu àmbit. Eh, jo he sentit a dir i m'han explicat que Jaume Vicenç Vives era una persona que, que la seva presència, només la seva presència física que ja imposava i que, i que per tant es havia configurat com, com un mestre, una autoritat en la seva matèria. I eh, té, una, té una relació molt curta amb Josep Pla, perquè es coneixen l'any 50, i, dissortadament, Vicenç Vives mor d'un càncer el 1960, per tant, són 10 anys de relació. Mm. Eh, però una relació molt intensa, que, com et deien, es reconeixen una a l'altre com com a possibles eh, col·laboradors, i llavors eh, treballen conjuntament per un projecte de redreçar el, el país, de recuperar eh, la, la cultura, la identitat, per l'estudi per la història. Jaume Vicenç Vives havia començat els seus treballs científics de la història bàsicament en l'edat mitjana i de cop, per bueno, de cop no, paulatinament pel seu interès que té per la política actual, decideix començar a estudiar el, el, el passat més proper i per tant, d'analitzar l'entorn, el, el context el per què som allà un som què tenim entre abans, eh? estem parlant dels, de finals dels 40 l'any 1950 que és com, quan coneix Pla eh, comencen a, a, a relacionar-se i amb Vicenç Vives era un optimista un optimista recalcitrant i sempre li semblava que, que, que, que, el, canvi, el, que, que el canvi de règim estava a punt de Arribar, li, o sigui, no, no va intuir mai que Franco us moriria al llit, al contrari, eh, i, i sempre li semblava que hi havia possibilitats per començar a remoure eh, coses d'aquesta dictadura tan absolutament asfixiant que vivien eh, aquests anys. Eh. I bé, i la correspondència en Pla doncs, eh, denota una mica tota aquesta situació. Fins al punt que es posen a conspirar, literalment, i, i fan diversos viatges a Sant Martí l'Evo per parlar amb Tarradelles i fins i tot Pla acaba escrivint un informe amb, amb clau, perquè no, no hi surten els noms de les persones reals, per, eh, a, sobre, a partir de les converses que han tingut intentant de, de veure com podria ser un, un govern a l'ombra eh, per, per poder restaurar la, la Generalitat i eh, fer venir eh, el president Terradellas tot cosa que va passar però molt més tard i, i que aquests anys doncs, doncs, eh, són les primeres intencions de tot això. Aquestes cartes eh, que es van anar enviant en aquests darrers anys de, de Jaume Vicenç Vives, al final suposo que no, malgrat que tot el que escrivia Pla podia ser susceptible de ser publicat algun dia, no crec que estigués en la ment de, ni de l'un ni de l'altre que fossin eh, publicades, però ara arriben a la llum i tu ja ens has eh, explicat doncs, què es veu no?, en aquestes cartes, que, que s'intueix dels de dos protagonistes. En, aquest, en el cas de, de, de Vicenç Vives també va passar com en Pla, que moltes vegades se l'havia associat uh, a fi a, a, al règim franquista? Bé, Vicenç Vives va estar a punt de marxar a l'exili, però va baixar del tren i es va quedar, i va decidir uh, adaptar-se a la circumstància i um, va fer uns primers anys d'una carrera uh, absolutament uh, sotmesa a les a les eh, contingències del moment no? eh, el, que, el que va passar doncs, és, és que amb el temps i una vegada va estar situat com a catedràtic de la Universitat de Barcelona doncs va anar eh, configurant-se com un emprenedor amb possibilitats de, de, o, o pensant en, en com es podria trencar el règim i la dictadura mm -hmm amb aquests textos fins i tot en un doncs he pogut llegir que es veia un pla molt crític amb, amb l'Almirall Lluís Carrero Blanco eh, en aquest cas no va haver-hi eh, podríem dir no va utilitzar cap pseudònim perquè no, per si algun dia s'interceptaven aquestes cartes eh, doncs no, no tingués represàlies, eh, eh, es veu clarament no? que, que, sí. aquesta crítica? I tant, que sí. Eh, has de pensar que eh, era una correspondència, o sigui, l'habitual en aquella època és que la gent s'escrivís cartes. I per tant, en cap moment, penso jo, aquests, aquests homes es van pensar que eh, això serien unes cartes que s'acabarien es, que publicant. Eh, perquè en cap moment ens devien pensar eh, que ara viur, viuríem com vivim no? que una carta eh, o, o que les cartes d'aquests grans intel·lectuals són interessants per estudiar la seva obra llavors mm, són, són cartes que tenen un punt també de quotidianitat de, de com esteu eh, què feu allà on sou eh, ens trobarem aquest dia etc. o, o l'altra. I, i per tant eh, segur que en cap moment vam pensar que això eh, seria un material publicable. El que passa que bé jo, com t'ho dic cada vegada que presentem un epistolari, doncs jo penso que, que, que és ben lícit fer-ho a posteriori eh, després de la mort d'ells perquè són documentació que eh, ens ajuden moltíssim a estudiar i a entendre el, el seu context i la seva obra, tant d'un com l'altre. Eh? I per tant, aquí ens trobem amb un volum editat per, per Destino amb l'assessorament la, de la càtedra Josep Pla, a la qual nosaltres també formem part, i que, bé, és un volum que fa molt de goig, molt ben editat, amb tapa dura, que l'edició de les cartes ha estat a cura d'en Guillem Molla, i el pròleg l'ha fet un altre historiador eh, que s'ha dedicat més a la política, que és en Joaquim Nadal i Ferreres, que, que és també aquí les dues persones que vindran a, a presentar-lo demà. Eh? Eh, a part del, de l'epistolari que una part doncs, ja es coneixia perquè es havia publicat en altres estudis doncs ara s'ha fet una recopilació completa eh, i per tant creiem que ara sí que hi són totes i també s'hi han, han afegit una sèrie de textos addicionals que ens ajuden també a entendre aquesta relació i el, el, els temes... Els quals parlen les cartes. Eh? Hi ha articles de, de Vicenç i de Pla, i sobretot de Pla dedicats a Vicenç, i després també hi ha aquest famós informe de, que està guardat a l'arxiu de Terradelles de Poblet i que ens l'han deixat publicar, que és l'informe de la visita a Tarradelles que fan, que fan Pla i Vicenç. Mm -hmm. Daquesta presentació, que com ens ha comentat l'Anna, doncs, tindrà com a protagonistes el propi editor d'aquest volum. En Guillem Molla, també el Joaquim Nadal, el que ha escrit el pròleg i també tindrem el director de la Càtedra en Xavier Pla. Sí, òbviament, com a, com a coordinador de la càtedra, en Xavier Plas doncs, també participarà a la taula de la presentació. Doncs, Anna, recorda'ns una miqueta l'horari, perquè no l'hem dit, de la presentació, per tant, la gent que ens estigui escoltant, ho deixem pel final, això. A quina hora tindrem aquesta presentació? La presentació és demà divendres a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs si voleu descobrir una miqueta de més al voltant d'aquesta obra i amb els propis protagonistes doncs, assistiu en aquesta presentació aquí a la Fundació Josep Pla. No hem volgut eh, avançar molts detalls perquè al final doncs, també ens interessa que, que la gent assisteixi i hem volgut doncs, fer una petita pinzellada que l'han ens ha fet d'allò més bé al voltant d'aquests doncs, dos homes, de la figura, d'aquests dos il·lustres de, de l'època, que no hem dit com es van conèixer. Ens has comentat que es van conèixer tard, però no sé si sabem quan es... Perquè com es van conèixer i com va iniciar-se aquesta relació? Jo crec que es van conèixer al voltant de la revista Destino. O si sigui, Pla era un col·laborador de destino, en, en Vinç també també hi, hi, hi havia participat i és el, punt, és el moment en què aquestes, aquests col·laboradors tant en tant es troben a Barcelona en els, despatx, en els despatxos de, de la revista. Perfecte. Doncs, Anna, convidem a tots els que ens estiguin escoltant a assistir a les 7 de la tarda, divendres, a aquesta presentació d'aquest Josep Pla, Jaume Vicenç Vives, l'hora de les decisions, cartes entre 1950 i 1960. Moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia. Agraïm un cop més l'amabilitat de l'Anna Aguiló i us recordem que demà a les 7 de la tarda tindrà lloc aquesta presentació la Fundació Josep Pla L'Anna Aguiló hi serà present, però també hi haurà, com hem comentat, doncs Joaquim Nadal, historiador i autor del pròleg Guillem Molla, editor, Jordi Cornudella, del grup 62, i Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla. Per tant, doncs, demà a les 7 aquesta cita a la Fundació Josep Pla per la presentació del llibre Josep Pla, Jaume Vicenç Vives, l'hora de les decisions, cartes 1950-1960. Continuem en aquest informatiu d'avui dijous de Ràdio Palafrugell per explicar-vos que demà divendres doncs, oferirem un programa especial des del Centre Cultural Bassa Roques de Llofriu a les antigues escoles del nucli de Llofriu per fer un programa al voltant del 40 aniversari de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu, han organitzat diverses activitats per aquest cap de setmana. En concret, les activitats es concentren dissabte i començaran a dos quarts de sis, amb un torneig de bitlles catalanes al camp d'esports de Llofriu. Paral·lelament, a les sis de la tarda, hi haurà una audició de sardanes a la plaça de l'Església a càrrec de la coble principal de l'escala. Tot seguit, a les 8 a l'Església, tindrà lloc el concert coral a càrrec de la Pala nit de juny i a les 9 a la pista esportiva hi haurà al sopar popular un àpat amenitzat per Albert Vinyes i que en acabar aquest sopar hi haurà el Ball de Pagès amb King Kuh Sham. Com us dèiem, nosaltres demà divendres a partir de les 11 quan s'acabi el darrer programa de l'Hora del Peix Fregit d'aquesta temporada us oferirem un programa especial especial des de Llufriu per comentar doncs, aquesta celebració del 40 aniversari de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu. serà un acte obert a tothom per tant, tots aquells que ens estigueu escoltant doncs sapigueu que podeu venir fins al Centre Cultural Bassa Roques per seguir in situ el programa de ràdio que començarà a les 11 i s'allargarà fins a quarts de dues i per aquest programa especial doncs passaran il·lustres llufriuencs i llufriuenques com Rosa Regàs, Anna Aguiló Josep Estanyol, Jaume Alzina, Josep Sabrià, Montse Alzina, Antònia Sabrià i Lluís Madí molts altres protagonistes que ens comentaran d'una banda aquest 40 aniversari també les necessitats del nucli de Llofrica com els nuclis de platja doncs el fetsest estar apartats del centre de Palafrugell donc a vegades tenen unes necessitats que l'Ajuntament no pot acabar de resoldre i per aquest motiu doncs també passaran per aquest programa doncs per fer aquesta mena de reivindicació. Nosaltres, novament us animem a que vingueu fins al centre de Cultural Bassa a les antigues escoles de Llofriu per seguir aquest programa en directe i en viu des d'allà, i si no, doncs us recordem que podeu fer-ho des de la forma més tradicional, el 107.8 de la FM o si no, també a través de radiopalafrugell.cat allà, doncs, trobareu el player per escoltar el programa en directe per internet. Recordeu, demà 40 aniversari de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu, Ràdio Palafrugell, el primer programa en directe que es fa des de Llufriu Friu per comentar amb els protagonistes aquests 40 anys de vida de l'associació. I seguim amb informacions breus de casa nostra per explicar que hi ha una nova línia de vida a la platja de Llafranc. Us posem en context i és que l'any passat doncs, les platges de Palafrugell van estrenar un total de quatre línies de vida a Tamariu, Llafranc, El Canadell i Port Palegrí i aquest any aquest servei s'ha reforçat amb una nova línia de vida a la platja de Llafranc d'una longitud de 95 metres. Això fa que aquesta sigui molt més llarga que les anteriors, que són de 35. Aquesta nova línia de vida a la platja de Llafranc recorre l'amplada de la zona de vanyistes, des de la platja fins pràcticament les boies de les embarcacions. La línia de vida, per aquells que no sapigueu què és, doncs és un sistema que consisteix en una corda fixa amb boies ancorada a la sorra de la platja que entra dins de l'aigua i queda surant. En aquest sentit, les persones al·laborades amb mobilitat reduïda o limitada, tenen més facilitat per entrar i sortir de l'aigua. Aquest sistema, juntament amb les pesseres i les cadires amfíbies, suma al servei assistit de socorrisme contractat per l'Ajuntament de Palafrugell, un servei que ofereix un accés còmodo a l'aigua a les persones amb problemes de mobilitat. Moment ara per a la informació comarcal en aquest eh, informatiu d'avui dijous 27 de juny. Per explicar que els Mossos d'Esquadra van localitzar dissabte tres cultius de marihuana amb més de 5.000 plantes a fruit de l'operatiu, la policia va detenir dos homes de 22 i 40 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. L'operatiu va començar el 22 de juny després de tenir indicis de l'existència de plantacions ocultes en camps de Sant Sardorní de l'Eure en una zona boscosa del massís de les Gavardes. Prop de Montnegre hi van trobar el primer cultiu amb unes 2.000 plantes de mig metre d'alçada. A més, van localitzar un assecador amb 520 esqueixos d'uns 80 centímetres. Uns metres més enllà van trobar la segona plantació amb 1.755 exemplars en avançat estat de creixement prop d'un metre i 30 centímetres. En aquell moment, els Mossos van veure un home al mig de la plantació amb un podall a la mà que, en veure la presència policial, va fugir corrents. La policia el va atrapar i detenir poc després quan caminava per la carretera GI 664. Finalment, en una altra zona del bosc, els agents van trobar una tercera plantació, aquesta més petita, amb 580 plantes de més de 1,40 m. També hi havia un assecador amb 643 esqueixos. L'endemà, el 23 de juny, els agents van localitzar i detenir a la Bisbal d'Empordà un altre dels responsables del manteniment d'aquests cultius. Els arrestats, un d'ells amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació, no obstant això, no es dona per tancada i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas. Aquest darrer any hem d'explicar que s'ha intensificat el nombre de detencions relacionades amb el cultiu i tràfic de marihuana. I després d'aquesta informació comarcal tornem cap a casa nostra per explicar que demà 28 de juny es commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI i us expliquem que des de l'espai LGTBI de Palafrugell conjuntament amb l'Ajuntament de Palafrugell, han organitzat diversos actes per conscienciar la població de la diversitat de gènere. Ens hem posat en contacte amb la Sònia Vivoles, directora d'aquest espai i també de l'espai dona de Palafrugell, perquè ens comenti les primeres activitats que arriben, de fet, aquesta tarda, amb la Sònia Vivoles, les comentem. I en parlarem, en farem cinc cèntims, amb la directora de l'Espai LGTBI, de l'Espai Dona de Palafrugell, la Sònia Viboles. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies bon per dia. atendre novament la nostra trucada i explicar nos, -nos una miqueta aquestes activitats del... que feu en commemoració del dia per l'alliberament LGTBI, que de fet hem de dir que comencen avui dijous a la tarda amb un repintament no? de, del Pas de Zebra. Sí, l'any passat vam, vam pintar un pas de vianants davant de la biblioteca, un pas de vianants amb les amb, amb cada franja era pintada d'un color de la bandera LGTBI. Mm -hmm. I llavors, en aquest any, veiem que s'ha anat com despintant i, i vam creure convenient doncs, de tornar a repintar. Vindran un, un, un grup de joves a, a repintar el pas de vianants i, i llavors van decidir també fer-lo a la biblioteca perquè és un espai on, un bueno, nivell cultural es fan... Bé, bueno, un espai on... on i es fan moltes activitats a nivell cultural no? I, mm -hmm. i també doncs, el, el fet que hi hagi molts llibres per la temàtica no? I, i és un espai d'obertura no? i el que pretenem també amb, amb la pintada és d'obrir, no? de, de, de que se'n parli de fet genera l'any passat ens la passar que genera uh, dos comentaris, no? la gent pregunta, en parlem hi ha gent que s'atreve a donar la seva opinió, no?, en, en positiu i també en negatiu, eh? i també permet, doncs, entrar, entrar en debat i, i parlar-ho, no?, Am, amb la gent del carrer. Llavors, eh, bueno, creiem que... I a més, si sí, amb els joves que vinaran a pintar, llavors, abans els haurà fet un taller explicatiu, de, doncs, per què fem aquesta pintada, i, i, bueno, és anar posant... Granet, anar posant mm. els granets de sorra, eh? Sí, sí, la veritat és que, com deies tu, és un lloc també molt de pas, que doncs, per anar directament a Plaça Nova doncs hi passa molt, doncs també sí. per anar a la biblioteca, que és un lloc doncs que és molt concorregut i és això, eh? L'any passat que vam estar presents doncs, mentre el pintàveu, doncs molta gent s'aturava allà no?, a mirar i després doncs, quan els va pintar doncs, també hi va haver -hi reaccions i al final doncs, és això, no que se'n parli i al final poder debatre, no perquè hi ha gent que sí. com tu deies, no es va mostrar a favor, podien dir. No, no, mm. però bueno és, és el símptoma de la... So o sigui, és el reflecte de la societat sí, sí. De la societat, no tothom pensa que que pots estimar com vulguis i pots ser no? a nivell de gènere o a nivell d'expressió de gènere o nivell mm -hmm. d'orientació sexual o d'identitat de gènere pugui ser com vulguis sinó que hi han com uns cànons establerts i has de seguir aquests cànons no? Efectivament, i doncs vosaltres doncs, aquest any doncs, amb aquesta repintada, podríem dir, per, per tornar-li posar color, ara que ha passat un any doncs, que es va fer, doncs, a tornar a que, a, que, a que torni a lluir, doncs, fareu aquesta repintada amb aquests joves que deies que doncs, ja han rebut una formació prèvia, no són joves que s'han tirat a l'atzar, no? No, no, no, no, no, sos un grup ja triat, sí. Uh -huh. Doncs demà hi haurà més actes per commemorar aquest Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI i continuarem amb aquesta conversa amb la Sònia Vivoles, la directora de l'Espai Dona, una conversa que podeu recuperar ja a la pàgina web a radiopalafrugell.cat però que demà us oferirem íntegra en aquesta sintonia a l'hora del peix fregit. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest noticiari d'avui dijous 27 de juny i ho fem, parlen de la 27a trobada d'embarcacions tradicionals que un any més organitza l'Associació d'Amics de Vela Llatina. Passava per aquests estudis Pere de Prada, resident d'aquesta associació. Per donar-nos els detalls d'aquesta 27a trobada, us deixem en un fragment d'aquesta entrevista que podeu escoltar íntegrament a partir d'aquesta tarda a la nostra pàgina web i també en els propers dies a la nostra sintonia en aquest primer fragment amb Pere de Prada,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 i també aquest fet fa que es polaritzi una mica cap a altres llocs també i que l'assistència no, no esperem que sigui com altres anys. Llavors bueno, anem per la 27a, ja, des de la, que vam fer la 25a que estem navegant cap a un lloc, un indret, que és la Cala Pedrosa mm -hmm. de la nostra costa i bueno, fem la nostra entrada a la cala doncs, com es feia tradicionalment, a vela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 pugui, mm. la seva barca, perquè es tracta d'anar a vela, entrarem allà i allà, bueno, nosaltres i si torno a desviar una mica del tema, faig una cunya mm. cada any regalem un element del patrimoni a cada patró que, que ve, no? El patrimoni marítim, sí. el més proper i aquest any com anem amb una cala, que està bastant salvatge, podríem dir doncs els donarem un kit de supervivència sabran passar eh, les hores que estiguin allà Tindran gana, podran menjar si mm. s'es i els si donarem un kit de supervivència. Aquest kit de supervivència és un kit que ja s'utilitzava fa molts anys perquè simplement és un morter. Aquest és el kit de supervivència. És un morter i li els donarem alls, els si donarem oli, els si donarem pa, els si donarem tomata, de socà. Sí. Eh? i vi. I, a, i aigua, evidentment. Si amb això no són capaços de passar 4 o 5 hores a Cala Pedrosa, és que... Eh, que som uns patates. Sí, eh? Sí, sí. Eh? Sí, sí. Perquè la Llioli estigues sobre d'una sí, llesca de sí, pa, pa sí. amb això te dona energia i, bueno, i a més espanta els mosquits, que poden anar bé, també. Ah, sí? Doncs no? ja està. Allà la Cala sí. Pedrosa. Total que, bueno, aquest any donem el morter perquè el murter era un element important a la barca, i mm. servia per fer la picada, en fi, i per fer això, el lioli, també, no? Mm -hmm. Doncs, Pere, estem fent aquest rapat, aquesta de trobada d'enguany, hem comentat el dissabte, i després també tenim... Ara es falta el diumenge. Tenim el diumenge. El Què fem? Diumenge, diumenge? El diumenge, ara t'explico. Fem una navegada des de Calella fins a Llafranc, a sota de la torre, mm -hmm. passant al llarg del camí de ronda,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 la processó del nostre patró, que és Sant Pere. Això... Més que la Verge. Amb qui heu de... Encara que la Verge l'estimem molt, eh? Sí. També. Una tamé. cosa no no? Però una cosa no l'altra. Doncs amb aquesta conversa, amb aquest fragment que usem oferta d'aquesta entrevista que vam fer a Pere de Prada, president de l'Associació d'Amics de la Vela Llatina, que és qui organitza aquesta trobada d'embarcacions tradicionals a Calella de Palafrugell per la festa major per la festa de Sant Pere doncs hem arribat al final d'aquest informatiu nosaltres us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell eh, a les 24 hores doncs que seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat allà trobareu doncs, totes les notícies més destacades del municipi i d'altra banda nosaltres us emplacem a que demà ens seguiu novament en aquest informatiu, en aquesta franja horària però que també recordeu que demà a les 10 tenim el darrer programa de l'hora del peix fregit de la temporada i que a continuació doncs, des de Llofriu us oferirem un programa especial emmarcat dins d'aquest 40 aniversari de l'Associació de Veïns i amics de Llufriu que doncs, han programat diverses activitats per dissabte, com hem repassat avui i nosaltres demà hi serem amb diversos protagonistes, com Roses Regàs, la mateixa Anna Aguiló, també Lluís Madí, Josep Sabrià, entre d'altres. Per tant, doncs, demà teniu diverses cites amb nosaltres, per tant, doncs, no us desconnecteu del 107.8 de l'FM i de radiopalafrigill.cat. Ens retrobem demà.